Espikatzen alda, Iper Euskalegian kasu ahas zirela uh, konfinamendoa uh, hasi delarik, eta konfinamendoa aurroak untua respetatua izan da, uh, egoaldean ziren kasu horiek ez dira... Ipadera pasa be, bo, muga ere konfinatea baitzen umit. Eta gero Frantzia Ipajadetik ere jendea uh, espaita edo edoginbaldia da etxe beraz konfinenduaka leku batzuetan berantegi ginbaldi e, da konfinendua gure kasuan, ipar Eusskalegin kasuan goiz igin edo behartze be laik, eta hori eska kasu gutiago izan dira segujenik hori diotuena iz epidemialista ez da zuena hala hori. Pents, hala, pentsa daiteke hala. Eta rekake nahi du Bernek aldi guntanak eksen diren kasuak Herri ditula deskonfinamendiak Beraz hala Deskonfinamendiak ikina uh, Hemengo jendeak uh, Joiten dira uh, Kanporat eta behiz heldu Kanpoko jendea hainitz heldu da Euskalegira eta partikulazki Ipar euskalegira, e, turistak, eta, bon, hala, eta beraz e, be, diendia gehiogur utzatzen da, e, eta automatikoki birusa zirkulatzen da e, gehiago. Hemen baditugula kasuak orai, birusari buru egiteko, nola jokatu behar eta nola tratatuak dira unkiak direnak, deklaratik direnak. Ya, deklaratiak direnak edo eh, deklaratuekin, eh, kasu deklaratuekin kontaktuan izan direnakaka. Horiek araua arabua edo printsipio da testatua zaitea. Beraz kontaktuan izan badin bon, bada jendea eh, positibo den batekin edo sintomak dituen batekin, medikoa deitu guk ebaluatzen dugu telefonanea behar denez uh, miaketa kliniko bat eta bad diren heritasunen arabera eta jenaren uh, arabera hatx uh, dura edo uh, hori guien arabera ebaluatzen dugu behar, denez, behar ditugunez jendiak ikusi. eta posible ja, bada, zolida, ez da zuzenki egiten medikoate. Eh? Ez, obeda ez uzenki diteaz, eta alainan ditean e, kabineterat bada birusain edatzeko arriskoa, Beraz ahal bada iten dugu telefonon. Mm -hmm. Eta bizten dena be, behar ez, joiten gira gu e, bisitan edo jinarazten ditugu leku berezibaterat, nun bakarrik edo tenure berezibatzuetan, nun bakarrik e, COVID e, suspizioak ikusten ditugun. Testak dira kontaktua eta gero zazpiegun berantago, lehenik segidan eta gero zazpiegun berantago. Hori da teorian, gero praktikana, garaziko laborategian eman dezaun, itzordu hartu berda eta lehen dute preseski kontaktuan izan direnak edo sintomak badituztenak. Zenta horrein, duela denek egiten aldituzte testak, ordonantzari gabe ere, laborategirat joanaz. Baina, uh, alainan, uh, lehentasuna dute horiek ba sintomak dituztenak, eritasun eta haulezia um, ezberdinak dituztenak, eta um, kontaktuan izan direnak positibo batekin. Bueno, orden chimto mo batere simptomulik es dute ne rie certen iesue uh, beste er uh, testaceraño mainolena Ba, Eduzen giztaz, laborategiak hori janen du ez lehentasun, lehen tasunetan testa, lehenik testatuko horiek. Gero egia da ala ere badela ansietatea initz, eritasunohen inguruan, denek baditugu gure inguruan aulaguak diren jendeak, edo eritasunak dituztenak, edo xahak, eta ne horkeztu nahi be, jende hori konti, kontaminatu. Eta honi kumpritzen dut, jendeak eh, nahiago duela, gero, eh, behar du ere, testak baditula bere mugak, eh, egiten den testa da PCR testa, PCR testak erraiten du bakarrik testaren mementoan infektatia eh, girenez, ala ez. Eta beraz, berdin laur bat berantago, gohin mitu berdentago, infektatia izaitena ala. Maleruzki baditu bere mugak. Hmm. Beraz, testak interesa badu, sintomak badimadira eta kontaktoronimadira, beste naz, interes gutiago badu.